боритися по господарству. І там капітан Джим його і знайшов. Він привіз його додому. Я завжди казала, що на це його сам чорт напоумив, хоча іншого ж, мабуть, і не лишалося. Він гадав, що тут, коли дік побачить знайомих і рідні місця, до нього повернеться пам'ять. Але ніщо не помогло. Так дік і мешкає відтоді в сірому будинку понад струмку. Як дитя, не більше і не менше. Часом у нього стаються напади люті. Та загалом він нешкідливе, добродушне ледащо. Коли за ним не стежите, він іноді тікає. Цю ношу Леслі тягне ось уже 11 років. І зовсім сама. Старий Епнер помер невдовзі після повернення Діка. І з'ясувалося, що він був ледь не банкрут. Після його смерті Леслі і Дікові Лишилася хіба стара ферма Вестів. Леслі здали її в оренду Джонові Ворду. От і весь її дохід. Часом улітку вона бере до себе пожильців. Але майже всі приїжджі селяться на тому боці, де стоять усі літні будинки і готелі. Будинок Леслі задалеко від придатних до купання місць. Вона доглядає Діка і за 11 років жодного разу ніде не бувала. Цей недоумок назавжди зав'язав їй світ. І це після всіх її колишніх мрій та сподівань. Ви уявляєте, як воно їй, рибунько, із її вродою, розумом, гордістю і частолюбством. Вона мав похована живцем. Бідна, бідна Леслі, повторила Енн. Її власне щастя здалося їй докором. Яке право мала вона бути такою щасливою, коли інша людська душа так невимовно страждала. Будь ласка, розкажіть мені, що говорила Леслі, як вона трималася тоді, коли ви зустрілися з нею? попросила пана Корнелія. Уважно вислухавши Ен, вона вдоволено кивнула. Ви думали, рибонько, що Леслі неприязна і холодна, але будьте певні, вона девожно відтанула. Леслі, мабуть, одразу до вас потяглася. Я дуже рада. Ви зможете їй так допомогти. «Я була щаслива почути, що в домі пани Рассел оселиться молода пара, бо сподівалася, що ви будете друзями Леслі. Тим паче ви належите до племені, що знає Йосипа. Ви ж будете їй подругою, правда, рибонько? «А вже ж, якщо вона дозволить!» – вигукнула Ен з усією своєю палкою милою щирістю. «Ні, ви мусите бути їй подругою. Байдуже, дозволить вона вам чи ні?» – рішуче відказала пана Корнелія. І не зважайте, коли часом вона буде колюча і ворожа. Просто не помічайте цього. Пам'ятайте, яке в неї життя. Було, є і вочевидь, завжди буде. Бо такі істоти, як Дік Мур, живуть, мені здається, вічно. Бачили б ви, як він погладшав за ці роки. А був вже доволі худий. Просто змусьте її бути вашим другом. Ви зможете. Ви з тих, хто вміє. Тільки не ображайтеся і не зважайте, коли вона не пускатиме вас до себе. Більшість жінок не зносять присутності діка, самого вигляду його бояться. Просто вмовте її приходити до вас як найчастіше Вона зрідка може лишити діка, бо знащо він утне, а ж як візьме та спалить ферму. Вечорами, коли він засне, от і весь її вільний час. Він завжди лягає рано і спить, як убитий до світанку, Ось чому ви зустріли її біля моря. Вона часто блукає там після заходу сонця. «Я зроблю для неї все, що зможу», – відповіла Ен. Живава цікавість до Леслі Мур, що оселилася в її душі першого ж дня, коли Ен побачила її стебоном гусей, зросла в тисячу разів після оповіді пани Корнелії. Врода, горе і самотність Леслі вабили Ен до неї з нестримною силою. Досі вона не знала нікого, хто був би схожий на Леслі. Усі її подруги були, як і вона сама, звичайними, веселими і щасливими дівчатами, на долю яких випадали звичайні втрати, клопоти і випробування, що смотили їх і зазмарювали їхні дівочі надії. Леслі Мур стояла осторонь, гірка, трагічна жінка зі зруйнованою долею. Ен вирішила, що здобуде ключ від королівства цієї самотньої душі і відшукає там дружбу, яку леслі могла б щедро їй дарувати, якби не жорстокі кайдани, накладені на неї не з її вини. І не забувайте, Ен, рибонько, мовила пана Корнелія, котра не висловила ще всього, що мала на меті. Ви не повинні думати, що Леслі не вірить у Бога, бо майже не буває в церкві, чи навіть гірше. Буцьом вона методистка. Вона, звісно, не може привести до церкви діка, хоч він і в найкращі свої часи не турбував церкви відвіданами. Але ви пам'ятайте, Енн Ривонько, що в душі вона справжня, ревна, пресвятеріянка. Розділ 12. Леслі заходить у гості. Леслі Мур зайшла в дім мрії морозного жовтневого вечора, коли тумани в місячнім сайві Кошлатилися над затокою і звивалася стріблястими стрічками між прибережних долин Судячи з виразу її обличчя, вона пошкодувала, що прийшла Коли двері на її стукіт відчинив Гілберт Але слідом за ним враз підскочила Ен, Налетіла на неї і затягла всередину «Як добре, що ви прийшли нині!» – весело проказала вона «Я приготувала купу смачнющих рисок. Тож нам потрібен хтось, хто допоміг би їх з'їсти. Коло вогню, розповідаючи різні історії. Можливо, і капітан Джим зазирне. Нині його вечір. Ні, капітан Джим лишився вдома, мовила Леслі. Це... Це він змусив мене прийти. Дещо виключно додала вона. Я подякую йому за це при зустрічі, сказала Енн, підсуваючи крісла до каміна. О, я не кажу, бо цим не хотіла прийти, заширілася Леслі. Я... «Я збиралася, але для мене десь піти не завжди легко». «А вже ж, вам, певно, важко залишити пана Мура самого», – мовила Ен так, наче то було очевидно. Вона заздалегідь постановила собі говорити про стан Діка Мура як про загальновідомий факт. І не ятрити рану Леслі, змушуючи її переповідати деталі. То було правильне рішення. Позаяк, настороженість Леслі з щезла». Гостя, вочевидь, уже міркувала, що знає Ен про обставини її життя, і втішилася, зрозумівши, що жодних пояснень давати не доведеться. Вона дозволила забрати своє пальто і капелюха, і по дівочому, затишному злилася в м'якому кріслі біля Магога. Одягнена вона була гарно і охайно, зі звичним яскравим акцентом, багряною квіткою герані на сукні під білою шиєю. У теплім сяйві полум'я розкішні коси леслі мерехтіли, наче щире золото, а сині, як море, очі променіли радістю і веселим сміхом. У цю мить, під впливом атмосфери маленького дому мрії, вона знову стала дівчиною, безтурботною та вільною від тягаря минулих літ. Тут, де все було освячене любов'ю, теперішньою і колишньою, а оба нею сиділо двоє молодих і здорових ровесників, Леслі піддалася чарам свого оточення. Капітан Джим і пана Корнелія не впізнали б її того вечора. І сама Ен чудувалася. Невже це була та холодна, неприїзна жінка, що її вона зустріла біля моря? Тепер на її місці була живава дівчина що говорила і слухала з палкою щирістю з марнілої душі. А як пожадливо дивилася Леслі на книжкові шафи поміж вікон. «Наша бібліотека не надто велика», – мовила Енн. «Зате кожна книжка в ній – це справжній друг. Ми збирали їх багато років і не купували жодної, не прочитавши заздалегідь, щоб упевнитися, що вона також із тих, котрі знають Йосипа». Леслі засміялася. Її гарний сміх так пасував до тієї радості, яка відлунювала поміж стін будиночка у давні дні. «У мене є ще кілька татових книжок, зовсім трохи», – мовила вона. Я перечитувала їх, доки не вивчила майже на пам'ять. Я не часто купую книжки. У Глені, звісно, є бібліотека, але комітет, що опікувався книжками для неї, гадки не мав, які з-поміж них знають Йосипа. Чи не цікавився тим? Мені так рідко випадало взяти там добру книжку, що я покинула туди ходити. «Надіюся, наші книжкові полиці стануть і вашими теж», – відказала Ен. «Я щиро і беззастережно запрошую вас брати з них будь-які книжки». «Ви ставите мною розкішний частунок», – усміхнулася Леслі. Невдовзі, коли годинник пробив десяту, вона поволі і неохоче підвелася. «Мені час іти, Я й не знала, що вже так пізно». Капітан Джим завжди каже, що посидіти годинку то недовго, а я просиділа дві. І ох, які це були приємні години, щиро додала вона. «Приходьте, якнайчастіше», – відповіли Ен і Гілберт. Вони теж підвелися і тепер стояли обіч у світлі камінного полум'я. Леслі дивилися на них, щасливих, молодих і сповнених надій, на втілення того, чого їй завжди бракувало і бракуватиме. Світло в її очах та усмішці згасло. Зникла юна, безтурботна дівчина. Тепер-то знов була сумна, скривджена жінка, що відповіла на запрошення майже холодно і пішла до себе із прикрою поспішністю. Енн дивилася її у слід, аж доки силует її розчинився в морозній, туманній і тінистій ночі, а тоді неквапно повернулася до власного світлого вогнища. Вона така вродлива, правда, Гілберти? Її коси зачаровують мене. Панна Корнелія каже, що вони сягають її стіп. Рубі Джеліс мала гарні коси, проте в Леслі вони живі. Кожне пасмо наче живе золото. Так, вона дуже вродлива. Погодився Гілберт Палко, аж Ен закортіло, щоб його захват був бодай трохи стриманіший. Гілберти, «Мої коси подобалися би тобі більше, якби були такі золоті, як Олеслі», – сумовито запитала вона. «Я ні за що у світі не хотів би, щоб вони змінили колір», – відповів Гілберт, підтверджуючи ці слова одним чи двома баговими доказами. «Ти не була б, Н, якби мала інші коси, золотаві чи ще будь-які, крім…» «Рудих», – мовила Н із відчуттям понурого задоволення. «Так, Рудих». Щоб підкреслити теплоту цієї молочно білої шкіри та ясних, сіро зелених очей, золоті коси геть наличили б вам королева Анна. Моя королева Анно, королева мого серця, життя і дому. Тоді ти можеш вихваляти коси леслі, як захочеш, великодушно зглянулася Ан. Розял 13-й, Примарний вечір. Тиждень тому. Ен вирішила побігти крізь поля до будинку по настрімком і відвідати Леслі Мур. То був вечір сірого туману, що прокрався із затоки, огорнув собою гавань та долини і важкою хмарою навис над осінніми луками. Десь поза туманом редало і стргалося море. Ен побачила гавань чотирьох вітрів, новою, загадковою, чарівливою і таємничою. Проте нині їй було самотньо. Гілберт поїхав аж до наступного дня на загальний з'їзд лікарів у Шарлотауні. Енві чайдушно хотілося провести кілька годин із подругою. Капітан Джим і пана Корнелія були чудовими людьми, та молодь прагне товариства молодих. «Якби ж то до мене могли забігти Діана, Філ, Пріс чи Стелла, – мовила собі Ен, як то було б добре». Нині такий примарний вечір. Я певна, що якби розсунути цю палену туману, можна було б оздріти, як усі кораблі, що виходили будь-коли з гавані чотирьох вітрів, у свій останній фатальний рейс, нині вертаються до неї із заглиблими командами на палубах. Здається, що за цим туманом чагають незлічені таємниці, наче всі тепер уже колишні покоління жителів затоки оточили мене і поглядають крізь сіру завісу. Якби милі померлі господині цього дому вирішили відвідати його, то прийшли б саме такого вечора, як нині. Якщо я посиджу тут іще трохи, то побачу одну з них навпроти мене в Гілбертовому кріслі. Нині тут не затишно, навіть гох і магох, нашорошили вуха, мов би слухаючи кроки невидимих гостей. Побіжу, ну, я до Леслі, поки ще не залякала себе власними фантазіями. Як то було колись і з лісом привидів. Нехай мій маленький дім мрії зустрінеться нині з колишніми своїми пожильцями. Моє хатнє вогнище перекаже їм вітання від мене. Вони підуть, доки я повернуся. І мій дім знову буде моїм. Я певна, нині в нього зустріч із минулим. Отак, підсміхаючись із власної борхливої уяви, та все ж відчуваючи холодок уздовж спини, Енн послала повітряний цілунок Гогові і Магогу і вистузнила за поріг у туман. Із журналами для Леслі під пахвою. «Леслі гине за журналами і книжками», – сказала їй пана Корнелія. «Та майже ніколи їх не бачить. Не може собі дозволити ні купувати, ні передплачувати. Вона страхітливо бідна, Енн, рибонько». «Не знаю, як вона живе на ту мізерну орендну плату за ферму». Леслі ніколи не нарікає на безгрошів'я, та їй, звісно, тяжко. Усе життя її, мов, переслідує нужденність. Їй було байдуже до того, коли вона була вільна і повна чистолюбних сподівань. Але тепер це мучить її, повірте мені. Я рада, що вона так гарно і весело провела вечір у вас у гостях. Капітан Джим сказав мені, що мусив ледь не соломіць надіти на неї пальто і капелюха і виштовхнути на двір. І ви зайдіть до неї теж, не сволікайте. Інакше вона вирішить, що ви не хочете бувати в неї через діка і знову заховається, мов у свою мушлю. Дік – то велике, нешкідливе дитя, але той його дурносміх сміх часто діє людям на нерви. На щастя, у мене ніяких нервів немає, Дік Мур подобається мені тепер більш, ніж тоді, коли був у здоровому глузді. Хоч різниця невелика, бачить Бог. Я була в них одного разу під час прибирання. Допомагала Леслі і узялася смажити пончики. Дік крутився коло мене, щоб і собі вхопити попоїсти. Як завжди, аж раптом поцупив пончика, страшенно гарячого, я щойно витягла його з олії і впустив мені ззаду на шию, коли я нахилилася». А потім знай реготав Уту мить, Ен, Рибонько, я мусила прикликати всю свою істинну віру, щоб не вилити гарячу олію зі сковорідки йому на голову. Квапливо пробираючи крізь морок, Ен і собі сміялася із гніву пане Корнелії. Проте цього вечора сміх її був вимушений і невеселий. Отож до будинку поміж верб вона добігла вже цілком серйозна усюди було тихо. Парадна частина будинку здавалася темною і безлюдною. Тож Ен прослизнула до бічних дверей, що вели просто з ганку до невеличкої вітальні, і заумерла, вражена. Двері були відчинені. У глибині тьмяно освітленої кімнати сиділа Леслі Мур, поклавши руки на стіл, а голову на руки, і ридала гірко, хрипко, здушено, немов страшенно пекучий біль намагався вирватися назовні з її серця. Старий чорний пес сидів коло її ніг, поклавши морду їй на коліна і дивився на неї великими очима, повними німого болю, благального співчуття і відоності. Енн переляко не відсихнулася. Вона відчувала, що не має права втручатися в цей горя. Серце їй боліло від співчуття, якого вона не могла висловити. Увіти в дім Означало назавжди відрізати собі шлях до дружби і допомоги леслі, щось підказувало Ен, що ця горда, зневірена жінка ніколи не пробачить тому, хто застане її у цьому нестримному відчаї. Ен тихенько спустилася з ґанку і вислизнула на вулицю. Віддалік у темряві вона почула голоси і оздріла тьмяний промін світла. До хвіртки підійшов капітан Джим із ліхтарем та ще один чоловік у яким вона впізнала діка Мура. Високий, рум'яний, круглолицей, гладкий і з порожнім, відсутнім поглядом. Навіть у неяскравому світлі ліхтаря Енн помітила якусь дивину в його очах. «То ви, пані Блайт?» – запитав капітан Джим. «Дарма, дарма ви самотою вийшли в такий вечір. А ну ж заблукаєте? Хіба важко в такому тумані? Заждіть, я приведу додому діка. Вернуся – і буду світити дорогою вам. Не хочу, щоб лікар Блайт довідався, що ви пішли прямісінько за мис Лефорс. Так уже було з однією жінкою 40 років тому. То ви заходили до Леслі? Запитав він, коли знову повернувся до неї. Я на не насмілилася. Відповіла Енн і переказала те, що вздріла мимохідь. Капітан Джим зітхнув. Бідне, бідне дитя. Вона так рідко плаче, пані Блайт. Надто відважна для того». Певно, вже їй зовсім зле, коли заплакала. Такі вечори бувають важкі для жінок, що багато смутку в житті спізнали. Чимось вони, мов би, як нагадують нам про все, що ми вистраждали. Усе, чого боялися. Цей вечір повен привидів, зригнулися Ен. Ось чому я прийшла. Захотіла потиснути людську руку і почути людський голос. Здається, нині довкола стільки всього нелюдського, навіть у моїм милім домі. Усі ці приводи просто виштовхали мене за двері. От я і побігла сюди, щоб провести час у товаристві собі подібних. Але ви правильно вчинили, що не зайшли, пані Блайт. Леслі би розсердилася. Навіть і тоді, якби я зайшов разом з діком. А я був би так і зайшов, якби вас не зустрів. Нині я забрав діка до себе, на цілий день. Я так роблю, коли тільки можу. Щоб Леслі допомогти. У нього щось дивне в очах, чи не так? запитала Ен. «Ви помітили?» «Так, таке є. Одне око синє, друге каре». Такі очі були в його батька. Це прикметна риса всіх мурів. Вона і підказала мені тоді вперше на кубі, що переді мною дік Мур. Якби не очі, я був би його і не впізнав. Так він погладшав, і борода з'явилася. Ви певно знаєте, це я знайшов його і привіз додому. Пана Корнелія каже, що я зробив це, мов би, як дарма». «Але я не згоден. То було правильне рішення. Правильне і тим єдине. Тут я не сумніваюся. Та серце у мене, старого, залезлі болить. Їй тільки на двадцять вісім, а хліба на сльозах замішала вже більше, ніж інші за вісімдесят літ». Деякий час вони йшли мовчки. Потім Енн проказала. «Знаєте, капітан Джим, я чомусь не люблю ходити отак з ліхтарем». У мене тоді виникає моторошне відчуття, бо цим просто поза колом світла на самім його краю чигають лиховісні, хитрі створіння, що дивляться на мене з тіні лютими очима. Воно знане мені ще з дитинства. Але чому? Я ніколи не відчуваю цього в справжній темряві, коли вона огортає мене. Тоді мені зовсім не страшно. Я і сам собі теж таке відчуваю, визнав капітан Джим. Певно, коли темрява з нами поруч, тоді вона друг, а коли ми її не мов би, як відштовхуємо, відділяємося від неї ліхтарем. Вона стає ворогом. Але зараз туман розвіється чуєте, он де вже дме західний вітер. Доки ви повернетеся, у небі засяють зорі. Вони справді засяяли. І коли Ен переступила поріг свого дому мрії, червоні жарини ще мерехтіли у вогнищі а всі примари здиміли беззвітно. Розділ 14. Листопадові дні. Калейдоскоп яскравих барв, що впродовж кількох тижнів паленів на пагорбах уздовж гавані чотирьох вітрів, поступився місцем ніжним блакитним тонам пізньої осені. Надійшли дні, коли поля і озбережжя вкривалися завісою мрячних дощів або тримтіли під подовом сумного морського вітру. І штормові ночі, коли Ен прокидалася і молилася, щоб жоден корабель не прибило до похмурих скель на північнім березі, оскільки тоді навіть великий надійний маяк, світло якого так відважно мерехтіло в темряві, не допоміг би йому війти до безпечної гавані. «У листопаді я часом боюся, що весна більше ніколи не настане», – зітхала вона, тожливо споглядаючи безнадійну злиденність своїх побитих морозом та обшарпаних дощами клумб. Веселий садок дружини шкільного вчителя тепер був тм'яний і жалюгідний. Осокори і берези скинули вітрила, як висловився про них капітан Джим. Проте сосновий ліс за будинком лишався незмінно зеленим. І навіть у листопаді і грудні випадали часом світлі, погожі дні сонячного сяйва та бускових туманів. Коли вода в гавані витанцьовувала і блискотіла весело, наче влітку. А затока барвалася в такий ніжно-синій колір, що всі шторми і буревії здавалися лише давнім сном. Багато осінніх вечорів Енн і Гілберт провели на маяку завжди привітнім і веселім. У всіх його закутках мов би ховалися сонячні промені. Навіть тоді, коли східний вітер виводив сумовитих пісень, а море лежало мертвотно-сіре. Можливою причиною тому був перший помічник у своїх пишних золотавих шатах. Він був такий осяйно-велетенський, що ніхто і не згадував про брак сонця. А його гучне моркотіння Слугувало приємним акомпанементом, сміхові і розмовам, що точилися коло каміна капітана Джима. У капітана з Гілбертом відбулося тими вечорами багато довгих і жвавих дискусій на теми недоступні пізнанню. «Я люблю міркувати про всякі питання, хоч і не здатен відповісти на них», – мовив капітан Джим. «Батько мій стояв на тім, що ми не повинні думати про незбагненне, але якби ми лікарю так не думали, то і поговорити ледве мали би про що. Певне, з тих наших розмов боги сміються. Та нехай. Треба тільки пам'ятати, що ми лише люди, і не уявляти і себе богами, що знають добро та зло. Ні нам, ані іншим ці наші міркування не зашкодять. Тож поміркуймо нині лікарю і ще про кілька що, чому і як. Доки вони міркували, Ен слухала їхню розмову чи мріяла. Часом на маяку до них долучалися Леслі. І вони з Ен блукали вздовж берега в таємничих моторошних сутінках. Або сиділи на скелях попід маяком, доки темрява не заганяла їх назад, до веселого вогню в каміні. Тоді капітан Джим заварював чай і розповідав їм, «Усе, що нам являє дивен світ, мурів і суші, зникли і проминули у темряві забутих давніх літ. Леслі, здавалося, завжди раділа цим посиденькам на маяку, під час яких розквітала і зачаровувала всіх присутніх жвавим розумом, веселим сміхом і ясними очима. Її товариство додавало розмові особливого присмаку і аромату, якого дуже бракувало без неї. Навіть не промовляючи ні слова, Леслі надихала, і розкривала таланти інших Капітан Джим іще цікавіше оповідав свої історії Гілберт швидше знаходив аргументи в суперечці Енн відчувала, як нортує і виливається в слова її фантазія І все це під впливом милої особистості Леслі Ця жінка була народжена, щоб сяяти в інтелектуальних та світських колах далеко від чотирьох вітрів Сказала Енн Гілбертові Повертаючись із ним додому після одного з таких вечорів, тут вона марніє і марнує своє життя. Невже ти не чула, як твій покірний слуга днями докладно обговорював це питання з капітаном Джимом? Ми дійшли втішного висновку, що творець, вочевидь, керує світом не згірше за нас і що, зрештою, жодне життя не можна вважати змарноване, коли тільки людина свідомо не розтринькує своїх талантів. Чого Леслі Мур без сумніву не робить А дехто міг би подумати, що і випускниця Редмінського коледжу Котра допіру почала здобувати визнання в редакції журналів Марнує своє життя в шлюбі з молодим сільським лікарем у провінційних чотирьох вітрах Гілберте Якби ти вийшла за Роя Гартнера, бажально вівдалі Гілберт То й собі могла б сайти в інтелектуальних та світських колах далеко від чотирьох вітрів «Гілберте!» Ен, ти знаєш, що була закохана в нього?» «Гілберте, це підло. Просто підло. Але чого ще сподіватися від чоловіка, як сказала би пана Корнелія? Я ніколи не кохала Роя Гарнера, Лише думала, що кохаю. Ти це знаєш? Ти знаєш, що я радше буду твоєю дружиною в домі наших утілених мрій, ніж королевою в палаці?» Гілберт відповів їй не словами. «Утім, боюся оцю мить, вони геть забули прибідулашно-леслі, що самотою обрала крізь поля до будинку, якого не випадало назвати ні палацом, ані втілною мрією. За їхніми спинами над темним сумовитим морем сходив місяць і переміняв його. Сяйво його променів не досягало ще гавані, протилежний бік якої лишався замислено тінистий. Із туманними бухтами – густою поленою темрявою та вогнями схожими на коштовне каміння. «Як мерехтять домашні вогники вночі», – мовила Енн. «Он де низка їх понад гаванню, мов би на мисто, а там у Гленні, їх цілий розсип. Дивися, Гільберте, ось і наш вогник. Я така рада, що ми лишили його у вітальні. Не люблю вертатися в темний дім. Наш домашній вогник, Гільберте, як радісно бачити його». Лише один з мільйонів вогників, моя дівчинко. Але наш, наш маяк у цім грішнім світі. Коли маєш дім? А в ньому юну, чарівну, родокосу дружину. Чого ще просити в життя? Можна попросити ще одного. щасливо прошепотіла Ен. О Гілберте, я вже не можу дочекатися весни. Розділ 15-й Різдво в чотирьох вітрах. Спершу Ен і Гілберт – хотіли поїхати на різдво до Ейвонлі, та згодом вирішили залишитися в чотирьох вітрах. «Ми відсвяткуємо наше перше спільне різдво в нашому власному домі», – постановила Ен. Отак і вийшло, що Маріла, пані Лінд і двійнята приїхали в чотири вітри на різдво. Маріла мала вигляд жінки, що зіснила навколосвітню подорож. Досі вона ніколи не від'їздила на 60 миль від дому, і не їла різдвяного обіду ніде, крім зелених дахів. Пані Лінд приготувала і привезла велетенський сливовий пудинг. Ніщо не могло переконати пані Лінд у тім, що випускниця коледжу та ще й така молода здатна приготувати різдвяний пудинг на славу. Та все ж навіть вона схвально відгукнулася про новий дім Ен. «Ен – вправна господиня», – сказала пані Рейчел Марілі, розташовуючись надвечір у кімнаті для гостей. Я зазирнула в її хлібницю і смітницю. Я завжди суджу з них про господиню, будь певна. У смітниці в неї немає нічого, чого не слід було б викидати, а в хлібниці – черствих украйців. Звісно, її виховала ти, але ж вона після того навчалася в коледжі. Я бачу, тут у неї на ліжку моя ковдра, в чутюнову смужку, а перед каміном у вітальні. Твій круглий, плетений килимок. Від цього я почуваюся геть як удома. Перша Різдволя Н у її власному домі виявилася кращим, ніж вона могла бажати. День видався погожий і ясний. Напередодні випав перший сніг і зробив світ прекрасним. Гавань, вільна від криги, весело мерехтіла під сонцем. До обіду в гості завітали капітан Джим та пана Корнелія. Леслі і Дік також були запрошені. Проте Леслі сказала, що на Різдво вони завжди ходять до її дядька Айзека Веста. «Так буде краще», – сказала пана Корнелія в розмові з Ен. «Їй неприємно брати Діка туди, де є чужі люди. Різдво це тяжкий час для Леслі. Для них із батьком то завжди було надзвичайно важливе свято». Пана Корнелія та пані Лінд не надто сердечно поставилися одна до одної. Нема двом сонцям місцям небесах Проте вони майже не перетиналися між собою Поза як пані Рейчел на кухні допомагала Ен і Марілі готувати святковий обід А Гілперт у вітальні мав розважати пану Корнелію та капітана Джима Чи то пак вони розважали його Адже розмову двох цих давніх друзів і супротивників не випадало назвати нудною Ох, і давно тут востаннє був різдвяний обід, пані Блайд, мов капітан Джим. Пана Расл на Різдво була їздила в місто до друзів, але я був тут присутній на першому різдвяному обіді у дружини шкільного вчителя. То було 60 літ тому, пані Блайд, і день був зовсім такий, як нині. Трохи снігу, щоб лише пагорби стояли білі, і затока синя, мов, у червні. Я був іще жовтодзьовий хлопчак. І то мене вперше отак на обід запросили. Як я соромився поїсти до схочу? Але той сором дуже швидко минув. Як у більшості чоловіків, відказала пана Корнелія, проштрикуючи голкою шитво. Навіть у роздв'яний день пана Корнелія не сиділа, склавши руки. Немовлята з'являються на світ навіть у свята. І одне з них саме чекало десь у бідняцькій хатині в Святої Марії. Пана Корнелія вже приготувала смачний обід для тамтешньої зграї малих шибеників і тепер із чистим сумлінням збиралася з'їсти свій власний. Ну, та ви знаєте, Корнеліє, шлях до серця чоловіка лежить через шлунок, завважив капітан Джим. Можливо, якщо в нього є серце, відрубала пана Корнелія. Тому напевно, стільки жінок убувають себе куховарством, як от сердешна Амелія Бакстер. Вона померла торік на Різдво і перед смертю сказала, що це перше різдво після її весілля, коли вона не мусить готувати обід на 20 людей. То для неї, вочевидь, була приємна зміна. Так чи так, а вона вже рік тому померла. Тож невдовзі ми почуємо, що Горацій Бакстер накинув оком на когось. Я чув, що він уже накинув оком, мову капітан Джим підморгуючи Гілберту. Хіба не заходив він до вас нещодавно в неділю в жалобному костюмі з накрухмаленим комірцем? Ні, та й не треба мені, щоб він заходив. Я могла вийти заміж за нього давно, ще коли він був молодий. Але я не потребую вживаного, повірте мені. Що ж до горація Бакстера, то він іще торік улітку був у скруту вскочив і молився Богові про поміч. А коли жінка його померла і він удержав її страховку, то сказав, що це була відповідь на його молитви. Хіба не типовий чоловік? А ви, Корнелія, маєте докази, що він був саме так і сказав? Мені це розповідав методистський пастор, якщо, звісно, вважати його слова доказом. Роберт Бакстер теж розповідав. Та мушу визнати, що це навряд чи варто сприймати серйозно. Роберт Бакстер, як усі знають, не часто правду каже. Ну-ну, Корнелія, я так собі гадаю, він зазвичай каже правду тільки так часто змінює думку, що хто його добере, правду він каже чи ні. Надто часто він змінює думку, повірте мені. Але я чоловікам не вірю і терпіти не можу Роберта Бакстера. Він перебіг до методистів лише тому, щоб пресвятеріанський хор якось був заспівав «Ось іде наречений», коли вони з Маргарет ішли проходом у церкві на першу службу по своїм весіллі. Так йому й треба, щоб не запізнювався. Та він завжди був упевнений, Бо цим хор зробив це невмисне, Щоб поглузувати з нього Наче він такий великий цебе. Але Бакстери всі завжди кірпугнули Його брат Ілай Фалет уявляв Ніби диявол завжди поряд із ним Хоч я не вірю, що диявол став бегаєти на нього стільки часу Не знаю, не знаю Замислився капітан Джим Ілай Фалет Бакстер так довго жив сам ані пса не мав, ні кута Що помогли б йому лишатися людиною а самотні людина часто заговорюють з дияволом, коли не говорять із Богом. Певно, він мав вибір, із ким йому знатися. Якщо диявол завжди був побіля Лайфа Бакстера, це очевидячки, тому що Лайфові так подобалося. Типовий чоловік, відказала пана Корнелія, і мовчки продовжила заколювати багатлові складки на льолі. Проте капітан Джим знову підрожнив її, заваживши буденним тоном. Минулої неділі я ходив до Методицької церкви. «Ліпше б ви читали вдома Біблію», – відрубала пана Корнелія. «Ну-ну, Корнелія, я б її шкоди не бачив тім, щоб піти до Методицької церкви, коли в нашій проповіді нема. 86 літ, як пресвятерянин, то навряд чи моя теологія зніметься так пізно з якоря. Ви подаєте поганий приклад», – похмуро буркнула пана Корнелія. Крім того, вів далі підступний капітан Джим, – я хотів, і гарний спів послухати. У методистів добрий хор. А навіть ви не заперечите, Корнеліє, що наш хор співає геть кепсько, відколи там сталася сварка. І нехай кепсько, і що з того? Вони співають, як можуть. А для Бога немає різниці між чебетанням Соловейка та карканням Гави. Ну-ну, Корнеліє, спокійно заперечив капітан Джим. Мушу сказати, я кращої думки про слух усевишнього. Що замовило сварку в нашому хорі, запитав Гілберт, котрий весь час душився від тамованого сміху. «Вона почалася три роки тому, коли ми ще тільки збиралися зводити нову церкву», – мовив капітан Джим. «Тяжкі часи були в нас тоді, і все через питання про те, де її будувати. Вістань між двома ділянками була за 200 ярдів, але такі точилися сварки, що думалося, мовби там заледве не ціла миля. Ми розкололися на три фракції. Одні хотіли будувати церкву на східній ділянці», інші – на південній, а третє – там само, де і стояла попередня. Сварилися в ліжках, за столами, у самій церкві і на ринку. Усі давні чвари за три покоління видобулися на білий світ. Три пари наречених відмовилися вінчатися. А збори, що ми скликали із цього питання? Чи зможете ви забути, Корнелії, як старий Лютер Бернс підвівся і виголосив промову? От то вже палко він сказав усе, що хотів. Називайте речі своїми іменами, капітане. Ви хочете сказати, що він розлютився і полатав їм боки. Вони на це заслужили. купка безпорадних упертюхів. Але чого ще чекати від комітету із самих чоловіків? Вони провели 27 зборів. І наприкінці останніх були не ближче до мети, ніж на початку перших. А по суті, ще більше все ускладнили. Бо, намагаючись покінчити із цим якнайшвидше, вони були взялися до роботи і знесли стару церкву, тож нам лишалися правити служби хіба що в клубі. Методисти пропонували нам свою церкву Корнелія. Церкву так би і не побудували. Вела далі пана Корнелія, незважаючи на капітана Джима. Якби ми жінки не взяли справу у свої руки, ми сказали, що нам церква потрібна. І якщо чоловіки воліють сваритися до судного дня, хай собі сваряться. А ми втомилися бути посміховіськом для методистів. Ми провели одні збори, утворили комітет і швидко зібрали пожертви. А коли чоловіки обурилися нашою захвалістю, ми відповіли їм, що вони два роки намагалися звести нову церкву. І тепер наша черга. Ми припнули їм язики, повірте мені, і за півроку вже мали церкву. Звісно, коли вони побачили, що ми настроєні рішучо, то покинули сваритися і стали до праці, як і личі чоловікам. Вони збагнули, що мусять або зробити так, або припинити нам указувати. Нехай жінки не можуть проповідувати чи бути церковними старостами, зате вони можуть будувати церкви і діставати на це кошти. Методисти дозволяє жінкам проповідувати, мов капітан Джим. Панна Корнелія сердито зеркнула на нього – я не кажу, що в них немає глузду, капітане. Я лиш сумніваюся, чи достатньо в них істинної віри. Ви, напевно, прихильниця виборчого права для жінок, пана Корнелія, припустив Гілберт. Голосувати я не прагну, повірте мені, зневажливо пиргнула пана Корнелія. Я знаю, що це таке – прибирати за чоловіками. Ну, та невдовзі, коли чоловіки збагнуть, що заплутали геть усе у світі так, аж неспроможні самі розв'язати… Вони залюбки нададуть нам виборче право і звалять усе на наші плечі. От як вони собі думають. Їхнє щастя, що жінки такі терплячі, повірте мені. А як же йов? – поцікавився капітан Джим. Йов? Так рідко може трапитися терплячий чоловік, що коли один у решті-решт знайшовся, його покласти собі не забули. Триумфально вдяла пана Корнелія. Та навіть ця чеснота ніяк не пов'язана з іменем. «Он де хоч Йов Тейлор. Іншого такого дратівливого в усій околиці немає». «Так таки є. Але ви знаєте, скільки він мучився в житті, Корнеліє. Навіть ви не будете захищати його дружину». «Пригадую, що сказав на її похороні старий Вільям Мак-Алістер. Сама вона, звісно, була християнка. Та Норов мала істину диявольський». «Так, вона була зластива», – визнала пана Корнелія. Але це не виправдовує того, що сказав Йов, коли вона померла. Він їхав із свинтеря додому разом з моїм батьком і мовчав аж до самих воріт. А тоді раптом зітхнув та й каже, аби ви знали, Стівене, що це найщасливіший день мого життя. Хіба не типовий чоловік? Боюся, зі старої пані Тейлор, мов як, і справді життя було нелегке, замислено проказав капітан Джим. Та ж є на світі правила пристойності, хіба не так? Хай як він радів у душі, що дружина померла, немає потреби волати про це на всі заставки. І щасливий то був день чи ні, а Йов Тейлор, як ви помітили, невдовзі одружився знову. Його друга жінка вміла дати з ним раду. Перше, що вона зробила, це змусила його труснути гаманцем і поставити над гробок першій пані Тейлор і щоб на нім було місце і для її власного імені. Вона тоді сказала, що ніхто не змусить Йоба поставити надгробок їй. «До речі, про Тейлорів, лікарю. Як почувається жінка Льоїса Тейлора?» – запитав капітан Джим. «Одужує помало, та вона забагато працює», – відповів Гілберт. «Її чоловік теж багато працює, вирощує призових свиней», – мовила пана Корнелія. «Тих, його дивовижних свиней, усі знають», і пишається від ними явно більше, ніж рідними дітьми. Хоча, звісно, його свині поміж свиней найкращі, чого не скажеш про дітей. Він обрав для них квола матір, І ще й тримав її надголодь, поки вона їх виношувала і ростила. Його свині отримували вершки, а діти збиране молоко. «Часом, хай як це боляче, корнеліє, я з вами згоден», – мов капітан Джим. «Те, що ви кажете про Льюіса Тейлора, щира правда». Як побачу тих його нещасних, жалюгідних дітлахів, котрі не мають нічого, що треба дітям, так мені власний шматок у горлі каменем стає. Гілбер вийшов на кухню, куди його кивком покликала Ен. Вона щільно причинила двері і прочитала йому подружню нотацію Гілберте, ви з капітаном мусите негайно припинити збиткуватися з панни Корнелії. О, я все чула, і я вам забороняю. Ен, ти ж знаєш, пана Корнелія сама із цього тішиться. Байдуже, не варто так її дражнити. Обід готовий. І, Гілберте, не дозволяй пані Лінд розрізати гусей. Я знаю, що вона запропонує свою допомогу, бо вважатиме, наче ти не вмієш цього робити. Покажи їй, що це не так. Мушу впоратися. Недарма ж я цілий місяць вивчав усі ці А, Б, С, де діаграми, розрізування птиці, мовив Гілберт. «Тільки нічого не кажи і не заважай мені, Ен, бо тоді в мене все вискочить із голови, і я почуватимуся гірше, ніж ти колись у школі на уроках геометрії, коли вчитель писав літери інші, аніж ті, що були в підручнику». Гілберт розрізав гусей надзвичайно вправно. Навіть пані Лінд мусила визнати це. Гості частувалися із задоволенням. Перший різдвяний обід Ен удався дивовижно смачний і вона сяяла гордістю доброї господині. Банкет був веселий і довгий, а коли він закінчився, усі посідали біля каміна, і капітан Джим оповідав свої історії, доки червоне сонце не сіло низько над Чотирьох вітрів, а на сніг упоперек стежини налягли довгі сині тіні осокорів. Я мушу вертатися на маяк, мовив зрештою капітан Джим. «Тільки стане мені часу, щоб дійти до заходу сонця. Дякую вам за прекрасне різдво, пані Плайт. Приводьте панича Деві якось надвечір до мене, поки він гостюватиме тут. Я хочу подивитися на ваших кам'яних бушків», – захоплено відгукнувся Деві. Розділ шістнадцятий. Зустріч нового року на маяку. Невдовзі по різдві гості із зелених дахів подалися додому. Марілу примусили дати врочисту обіцянку повернутися на цілий місяць навесні. Перед Новим роком випало багато снігу. Гавань узялася кригою. Проте вода в затоці за білими застиглими полями плюскутіла вільно і нестримно. Останній день Старого року виявився одним із тих холодних, племенистих, пишних зимових днів, котрі вражають нас своїм сяйвом і викликають захват, але не любов. Небо було ясно-блакитне. Сніжні діаманти ненастанно мерехтіли під сонцем. За Закоцюблі дерева стояли оголені і безсоромні у своїй захвалій красі. Пагорби зіймали загрозливі коржані списи. Навіть тіні були неприродно різкі, чіткі і нерухомі. Усе гарне в цім сліпучому сяйві – здавалося, десятеро гарнішим. Проте й менш привабливим Усе потворне вдесятеро потворніше. І все довкола було або гарне, або потворне. Пронизливий блиск не лишав місця ні для плавних переходів, ні для милосердної тьмяності, ні для туманної небловності. Єдиними, хто зберіг свою індивідуальність, були ялини. Бо ялина – дерево тінисте і загадкове, що не піддається зазіханням яскравого світла. Та зрештою, день почав усвідомлювати, що старіє. Тоді певна тінь задумливості угорнула його красу, дещо затуманивши, проте і увирознивши її. Гострі кути і меретхливі точки поступилися місцем плавним вигинам та спокусливим спалахам тьмяного світла. Біла затока – Взялася рожевими і сірими відтінками. Дальні пагорби забарвилися в аматистовий колір. «Як гарно прощається з нами рік», – мовила Енн. Вони з Леслі і Гілбертом йшли до мису чотирьох вітрів. Напередодні вони домовилися з капітаном Джимом, що зустрічатимуть новий рік у нього на маяку. Сонце сіло, і з північно-західного боку в небі саяла Венера. Золота і велична, що підійшла до сестри землі так близько, як то було можливо. Уперше, Ен і Гілберт бачили тінь, що відкидала ця сліпуча вечірня зоря. Непевно, загадкову тінь, котру видно лише на білім снігу і лише бічним зором, бо вона зникає щойно глянути на неї прямо. Це схоже на дух тіні, правда? – прошепотіла Ен. Коли дивишся вперед, ясно видно, що вона лине з тобою поруч, та варто лише озирнутися, і вона зникне. Я чула, що тінь Венери можна побачити раз у житті, і що найпізніше за рік після цього ти одержиш найкоштовніший у житті дарунок, мовила Леслі. Голос її звучав різко. Певне, вона думала, що навіть тінь Венери не може віщувати їй ніякого дарунка. Ен усміхнулася в ніжних сутінках. Вона не мала сумнівів у тому, що принесе їй загадкова тінь. На маяку вони застали маршала Еліота. Спершу Ен дещо обурилася вторгненням цього довговолосого і довгобородого чудила в їхнє затишне товариство. Проте невдовзі маршал Еліот довів своє невід'ємне право на місце в колі тих, хто знає Йосипа. То був розумний. Дотепний, еродований чоловік, що своїм талантом оповідача міг дорівнятися до самого капітана Джима. Усі вони зраділи, коли він погодився зустріти Новий рік із ними разом. Джо, малий небожив син, також прийшов до капітана Джима, щоб зустріти Новий рік зі своїм дідом. І тепер спав на канапі, де в ногах у нього велетенським золотим клубком згорнувся перший помічник. Гарний він, хлоп'я, за чудово намовив капітан Джим. Я люблю дивитися на сонних дітлахів, пані Блайт. Певно, більшої втіхи оку і на світі нема. Джо любить лишатися в мене тут на ніч, бо може спати зі мною. Вдома він спить із двома старшими братами. А йому-то страх як не подобається. Питає мене, чого я не можу спати з татом, діду Джим? У Біблії всі сплять зі своїми батьками. Він, коли щось запитає, то й сам пастор нещоразу може втямати. Я в тих його питаннях, мовби би, як потопаю. «Діду Джим, а якби я не був мною, хто б я був тоді?» Або «Діду Джим, що було б, якби Бог помер?» Оці ці два сьогодні він вистрілив і заснув. А вже уява в нього, той ніколи не стає на якір. Він такі хімерні оповідки вигадує, і тоді мата замикає його за брехню в комірчині. Але там він сідає і видумує нові казки, щоб розповісти їй, коли вона його випустить. Нині він і мені сюди казку приніс. Ото каже, так би мов безсолідно. У мене, діточе, була пригода нині в Глені. Яка то? – питаю я. І жду чогось такого дивного, а все ж не того, що він розказав. Я, – каже він, – бачив нині на вулиці Вовка, отакенного великого і з червоною пащею, і страшно довгими зубами. Я йому відповідаю, не знав, що в нашому гленні живуть вовки. А він каже, ні, він прийшов із дуже-дуже далеких країв, і я думав, що він хоче мене з'їсти і проковтнути. І ти злякався? запитав я. Ні, каже, у мене була велика рушниця, і я застрелив його на смерть. Зовсім на смерть. І він тоді пішов на небеса, і там укусив бога, діду Джим. Знаєте, пані Блайд, я був моби як заскочений. Сидіти біля каміна, у яким палахкотів хмиз, ставало веселіше з кожною годиною. Капітан Джим оповідав свої історії. Маршал Еліот гарним тенором співав старовинних шотландських балад. Аж ось капітан Джим зняв зі стіни свою стареньку коричневу скрипку і заграв. Він був доволі хвацький музика, що визнали всі, окрім першого помічника, який зіскочив із канапи, мов підстрелений, голосно і обурено някнув і несамовито помчав сходами угору. «Не спромагаюся і в цьому кутові розвинути слух», – мов капітан Джи. Завжди він тікає, так не любить музики. Той навчитися любити не встигне. Коли в нас у церкві з'явився орган, то першої ж миті, як органіст був заграв, старий пан Річардс, церковний староста, підхопився з лави та рвонув геть із церкви, аж п'ятий губив. Мені це так нагадало першого помічника, як він тікає від скрипки, що я був замалим у церкві, не розреготався вголос. Веселі мелодії капітана Джима виявилися такими чіпкими, що ноги маршала Еліота самі собою почали пориватися до танцю. У молодості він був знаним танцюристом. Аж ось він підхопився і простягнув руки Леслі, яка миттю відповіла на запрошення. Коло за колом кружляли вони освітленою полум'ям кімнатою з неперевершеною грацією. Леслі танцювала натхненно. У неї, мов би, вселився дикий, солодкий шал музики. Енн дивилася на неї захоплена і заворожена. «Вона ще не бачила Леслі такою». Усі барви, краса і питоме багатство її натури немов прорвали греблю і вихлюпнулися назовні яскравим рум'янцем, блиском очей та граційністю рухів. Навіть вигляд маршала Еліота з його довгим волоссям і бородою не міг зіпсувати картини, ба навпаки, він додавав їй нових штрихів. Маршал Еліот. Скидався на вікінга з давніх епох, що танцював з однією із синьооких, золотокосих дочок Скандинавії. «Це найгарніший танець, що я бачив. А бачив я багатсько їх у житті», – запевнив капітан Джим, коли смичок урешті-решт випав із його втомленої руки. Леслі, задихана, присіла в крісло, сміючись. «Я люблю танцювати», – звернулася вона до Енн. Люблю, хоч і не танцювала із 16 років. Здається, наче музика біжить у мене в жилах, як ртуть. І я забуваю про все. Про все, крім задоволення тримати ритм. Немає ні підлоги під ногами, ні стін довкола мене, ні даху над головою. Я лину поміж сірок. Капітан Джим повісив скрипку на місце. Біля великої рамки, з кількома банкнотами під склом. «Чи є ще такі серед ваших знайомих, що можуть собі дозволити вішати гроші на стіни замість картин?» – запитав він. «Ці ото двісті доларів не варті і скла, що їх окриває. Коп'юри старого банку Острова принца Едварда. Лишалися вони в мене, коли банк зазнав крагу. То я був і повісив їх отак. Нагадати собі, що не можна вірити банкам. Та й щоб в відчути себе мільйонером». «А, помічниченьку». «Це ти?» «Не бійся, заходь!» Музика і галес на сьогодні закінчилися. Старий рік пробуде з нами ще година. Я вже був в пані Блайт, бачив 76 нових років, що надходили із-за затоки. «Ви побачите 100», – мовив Маршал Еліот. Капітан Джим похитав головою. «Ні, та я і не хочу. Бодай так собі думаю, що не хочу». Смерть стає нам дедалі кращим другом, як минають наші літа. Але, бачте, маршали, я не кажу, наче хтось із нас справді воліє померти. Теннісон мудро про це написав. От узяти хоч стару пані Волес із Глени. Скільки горя вона в житті мала. Та й рідні ледь не всі її померли. Вона щораз каже, бо щаслива буде, як надійде її година. Не хоче, мовляв, більше жити в цій долині плачу». Та варто лише їй захворіти, як і зіймається метошня. Кличуть із міста всіх лікарів, і доглядальницю, і ліків купують, аж ними собаку в гріб звести можна. Хай життя і долина плачу, та є у світі люди, що плачуть, моби, як з утіхою. Вони провели останню годину старого року, мовчки, сидячи побіля вогнища. За кілька хвилин до півночі капітан Джим підвівся і відчинив двері. «Мусимо впустити до нас Новий рік», – мовив він. А за дверима була прекрасна синя ніч. Мерихлива смуга місячного сяйва гірляндою оповивала затоку. Гавань поза пасмом дюн блищала, наче музаїка сперлів. перлів. Вони стояли на порозі і чекали. Капітан Джим з його зрілим та всеохопним життєвим досвідом, маршал Еліот у розквіті сил – Проте з відчуттям свого існування. Енн і Гілберт зі своїми безцінними спогадами і ніжно виплаканими надіями. Леслі з її украденим минулим і порожнім майбутнім. Невдовзі годинник на поличці над каміном пробив дванадцяту. «Ласкаво просимо нової роче. мовив капітан Джим, низько вклонившись із останнім ударом. Я вам бажаю, друзі, найщасливішого року в житті. Хай що принесе нам новий рік, то певне буде найкращий дарунок великого капітана. І так чи так усі ми станемо на якір у добрій гавані. Розділ 17-й. Зима в чотирьох вітрах Після Нового року настала справжня собі.